Harmadik fejezet. Abban reménykedem, hogy a gépen majd sikerül elkülönülni a nőtől, de erre nem ad esélyt, mert még lesemült a helyére. A pilóta föltartja a kezét, mint aki örül, hogy végre mi is megjelenünk a fedélzeten pólal. Csak egy italt szeretnék, harsogja a védett személy a csöppet sem lágy hangján. A pilóta eltűnik. Egy ideig várok, hát ha Paul de ő leül, és a navigációt nézi, tudomás sem véve a nőről. A lehető legkevesebbet szabad kommunikálnunk a védett személyjel, de a nőnek ez nyilván nincs benne a szabályzatában. Üljön le, és csatolja be magát. Próbálom a legnyersebb hangomat elővenni. Jó, a -e kapok egy italt. Hé, hey, ez nem a Boeing transzatlanti járata, és főképp nem első osztály. Úgyhogy üljön le, mutatok a helyére. Dücsillan a szemében, majd felém lép. Mindig így parancsolsz? Hogy szoktad mondani? Kap be a farkam, tetszét a lábad, élvezd! Atya ég, egy elmebeteg nő. Paul megemeli a fejét, ránk Sandit, látom, hogy őt is letaglózza a helyzet. Erősen fontolgatom, hogy választadva a kérdéseire csak annyit vetek oda, hogy kap be. Szeretem megtartani a határokat, már csak azért is, mert az életét akkor vagyok képes megóvni, ha nem ő dirigál. Ezért vállalva a konfliktust, én is felé lépek, és elég parancsolóan morgom. Üljön le, csatolja be magát. Közben akár szét is teheti a lábát, és élvezheti. Egy pillanatra végigszalad rajtam a szeme, majd halkan nyögi. Felhízgatsz, katona. Beteg, idióta, hülye picsa. Hol basztam el, hogy ilyen bevetésre is engem küldenek? Nem hátrálok meg, de belehalok, ha nem alázhatom porig. Nem azért, mert nő, nem is azért, mert kevesebbnek tartom, hanem azért, mert itt mi hárman az életünket kockáztatjuk, érte? Érte, amikor azt sem tudjuk, hogy ki ő. Az a minimum, hogy visszafogja magát. Ha nem megy neki, majd segítek. Sajnos nem kölcsönös. Én nem gerjedek a szétlőtt nőkre. Mert immár szemerni kétségem sincs, hogy van benne anyag. Egyébként meg mekkora barom vagyok. Mit dumágatok itt vele? Rá kéne nyomnom egyet a vállára, és azonnal ülne, mint a kisdiák. Fölnevetés, ami a legiesztőbb, hogy őszinte a kacaja. Egy pillanatra egymásra nézünk pollal. Minden esetre haladunk, mert leül és be is csatolja magát. Amikor már azt gondolom, hogy vette a lapot, szinte csak magának morogja. Pedig a nyálat is rám fog csorogni, te amerikai. Amerikai mi? Vágok közbe. Elkomolyodik, gyűlölet villan a szemében, így egy valamit már biztosan tudok. Nem amerikai. Nagyon remélem, hogy ha nem is hazafil, legalább nem ellenség. Behuny szemmel, a fejével köröz, így időt ad arra, hogy gyorsan végigpásztázzam. Az inge begombolva simul a melkasára, a nyakában egy bőr szalag feszül, amin ezüst keresztmedál fityeg. Tehát keresztény. Oké. Okay. Nem amerikai, viszont köze van vagy venezuelához vagy Kolumbiához, és keresztény. Pol mellé érezkedem. A pilóta sem tud semmit. Ő válaszul átnyújt egy dokumentumot, amin valószínűleg az összes információ rajta van, amit birtokolhatunk. Gloria Carmen Gomez, különösen kiemelt védett személy. Feladat átszállítás, indulás Caracas-Venezuela, cél New York Amerikai Egyesült Államok, bejelentkező állomás Bogota-Kolumbia. Van ötleted? kérdezem, miután elolvastam a bekezdést. Fölhúzza a vállát, majd röhögve mondja. Talán valamelyik politikus kurvája. Hülye vagy. Több ötletem nincs. De ha Bogotáig kibírjuk, akkor már jók vagyunk. New Yorkig tuti kivégzem. Mondjuk előtte megbaszom, de ezt ne áruld el senkinek. Jézusom, Paul! Tisztán hallom a hangokat. A repülőmotorja felbőg, elnémul. Ismét mordul, halkul, és így tovább szabálytalan ritmusban. A gyomrom liftezik. Ez a biztos jele annak, hogy a szint hol emelkedik, hol csökken. A léggyomás változásra válaszul a fülem is bedugul. Nem mozdulok, mintha pillanatba kapaszkodnék. A nő a helyén ül, és engem fixíroz. Bizonytalan lehet a tekintetem, mert elneveti magát. Egyetlen tized másodpercre, de tényleg csak annyira tovaszál az aggodalmam. Ha ő ilyen jó kedvében van, akkor bizonyára képzelődöm. Piszok rövid ez a tíz másodperc, mert Paul felpattan, és a pilóta fülké rohan. Baj van, nagy baj. Újra bőg a motor, megrándul a gyomrom, mire felugrok, és örögvest mindent leltárba veszek, ami a fedélzetem van. Magamhoz ragadom a hátizsákot, közben kikémlelek az apró ablakom. Fák, hegyek, folyó. Egy erdő. Egy kurva esőerdőben fogunk lezuhanni. Bassza meg, katonaként repülőbalesetben nem patkolhatok el. Mire volt a sok kiképzés, a sok háború? Paul visszajön a pilóta fülkéből, csak a tekintetünkkel kommunikálunk. Ő is azonnal próbál összekapni mindent, amit csak tud, mindketten tudjuk a dolgunkat. Ha valaki azt hinné, hogy éles helyzetben egy deltaforszasban a vérjég hidegen csordogál, az nagyon téved. Mi is emberek vagyunk, és ha valaki tudja, mi a halál, akkor azok mi vagyunk. Külön kell választani azt, amit teszünk, és azt, ami bennünk zajlik. Minden csak önuralom kérdése. Nem remekhet a kezed, nem engedheted, hogy fölszaladjon a púzusod. És ezekre a kiképzés alatt igencsak jól megtanítanak. Kissé bizonytalan kézzel üritem a zsebeimet, és csatalom le az őhemet, tudom, az elmém hamarosan átveszi az irányítást a testem fölött, és kiadja a parancsot. Katona! A pár pillanatig tartó helyzetfelismerés immár a múlté. Minden berögződésem maga biztosan áll a helyére, és irányítja a mozdulataimat. Semmi sem maradhat nálam, mert minden csak növeli a sérülés esélyét. Szerencsére a pilóta még uralja a gépet, így képesek vagyunk mozogni. A zsákot, az övemet rajta a tokokkal egy üléshez rögzítem. Gondolatban ellenőrzem a zsákban lévő mellényem zsebeit, amiben a lőszer utánpótlás van rejtve. A csuklomon lévő GPS-ciját is meghúzgálom, közben folyamatosan radarozom a rakteret. Pokrócok, hálózsák, élelem, kötél. Mindenre szükségünk lesz. Az zuhanás után vagy meghalunk, vagy sokkos állapotban leszünk, így az agyamban most kell rendet raknom. A hátizsákban túlélő felszerelés van, de minden esetben a bevetéstől is függ, hogy mit viszünk magunkkal. Nyilván egy rövid műveletnél nem készülünk sátorral vagy több napra való élelemmel, és ez most elég méretes probléma lesz. Először éljük túl. Az ejtőernyőt egyetlen mozdulattal hajítjuk félre. Túl alacsonyan vagyunk már. A nő olyan büszkén vigyorog, mintha az egészet ő rendezte volna. Odavetődöm vetődöm elé és ellenőrzem a biztonsági jövét. A fülembe liheg és mielőtt újra kóstolgatni kezdene, elkapom a garabancát. Ha ehhez közed van, kinyírlak. Nézek a szemébe, ami egészen fekete. Nyugi, mi a paratárgya? Jó lesz, a kiúzelodsz, mert lezuhanunk. Ha az nem lehet, Nevet tovább. Leellenőrzem a pilótát, elkapom a riad tekintetét, és már tudom, hogy nem lesz képes sokáig tartani a gépet. Fejemben nyomom a sisakot. nincs időm baszakodni, ezért visszaiparkodom az utastérbe, és a nő fejére is ráerőszakolok egy kevlársasakot. A hetzet miatt nem használunk olyat, ami a teljes koponyát elfedi, de a célnak ez is megfelel majd, mert belülről teljesen ki van párnázva. Nem megy egyszerűen a dolog, a nőcsofja miatt nem járok sikerrel. Megmarkolom a haját, egyetlen rántással sodrom ki belőle a hajgumit, mire felvisít. Hülye vagy, a hajam! A fekete zuhatak szétterülve előre omlik a vállán. Egy pillanatra magával ragad a látvány. A zsebeiben nem lehet semmi, mert megmotozták, ezért elkapom a lábát és az üléshez rögzítem. Gyorsak ezen, beletelik pár másodpercben, mire felismeri, mit teszek. Hé! Hey, Nyögi! De nincs ereje jobban lázadni, mert rohadtul rászkodni kezd a gép. Pokrócakat dobálok rá, hát ha kevésbé érik majd az ütések, de nem tudjuk tovább uralni a helyzetet. Elesek, és az is minden energiámat elveszi, hogy újra talpra álljak. Pol már az ülésnél van, átkiált nekem. – Étel, ital egy helyen! – a nőtől kérdezem. – Van étel a táskádban? Mindegy mi? – fölnevet. – Megőrülök, hát megölöm. – Rús van nálam, az jó? – Meg kell mentenem minden áron. Két kezem közé fogom a fejét, és összekocsantom a fejvédőnket, ami elég erősre sikerül, mert nincs egyensúlyom. Rá nehezedek, ő a támasztékom. Lefelé billen a feje, de a szemét rám emeli. A pupillája tág, pont úgy, ahogy egy drogoshoz illik. Le fogunk zuhanni, döntsd el, jó lesz a rúzsod? Lehet, hogy nem a szavaim, hanem a gép hangja téríti észhez, de az egyik kezével a hátizsák felé mutat. Már késő. Nem tudom lefixálni a zsákot. Be az ülésbe, mert szét fogok kenődni. Ne kögy? úgy úgyis megdöglünk, suttogja. Nem, túléljük, és nagyon nagy szükségünk lesz minden lehető dologra. Rajtam is elcsámcsokhatnál katona. Agyfaszt kapok ettől a nőtől. Nem tudom, mit vetbe, be, de nekem is kell. Volt már az életemben jó pár helyzet. A szolgálatom elején kerestem a bajt, vakmerő voltam. Bátran mentem szembe mindennel. Élveztem, ha megcsapott a halál szere. De amióta tudom, miként üvölt egy halálos sebet kapú, hogyan képes egy ére elpattanni a nyakunkon egy kétségbe esett kiáltástól, azóta menekülök a halál elől, mert nem hiszek abban, hogy erőt ad és növeli az adrenalin szintet. Állandóan azt mondják a katonákra, hogy hősök akarnak lenni, pedig ez nem igaz. Ha hősökké leszünk, az azt jelenti, hogy valami rossz történt. A sima dolgokért egyszerű harcokért a hétköznapokban senki sem kap elismerést. Ölj, él túl, áldoz föl magad, rokkany bele! Igen, akkor hőssé válsz. Alany biztosítva, kiállt Polnak, aki már saját magát csatolja be. Glória, ez a nevem, alany az anyát picsája, érted, Zsoldos? B4, ez a nevem, Zsoldos az anyát picsája. Nagyon remélem, hogy a sikítástól elszakadnak a hangszálai. Soha többet meg ne szólaljon, mert meg fogom kínozni. Leragasztom a nadrágom szárát, ezzel a bakancsom biztosan a helyén marad, és a nadrág sem csúszik föl. Gyors leltárszalad át az agyamon. Fegyverek, védőfelszerelés, hátizsák, töltények, navigáció, étel, ital, alany. A jó katona többször ellenőrzi a felszerelését. Megdöglünk. Ráz a gép, nyújtózkodva próbálom elérni az M4-esemet, mert anélkül meghalni sem akarok. Zakatol az egész agyam, a súlyom többszörösen nehezedik rám. Hiába feszítem az izmomat, alig mozdulnak a végtagjaim. Próbálom elmutogatni a nőnek, hogy hol találja az oxigénmaszkot, mert immár hiába akarok beszélni, a hang nem fog eljutni hozzá. Nem tudok mozogni, vége, eddig bírta a pilóta. A biztonsági ülésbe vettem magam, becsatolom az övemet, felrántom a taktikai kesztyűmet és az oxigénmaszkot a kezembe veszem. A nő olyan kacagásba tör ki, hogy még a gépzakatoló hangját is elnyomja, úgyhogy ennyit a nem terjedő hangról. Drogos kurva. Várom, hogy elöntse őt a kételj és föltegye magában a kérdést. Most tényleg meghalunk? Azt akarom, hogy félelem villanjon a szemében. A legszívesebben megállást nélkül pofoznám. Kiverném belőle a drogot, és a képébe nyomnám az igazságot. Milyen lehet ilyen állapotban szembenézni a halállal? Bézisten még iridlem is. Le sem veszi rólam a szemét. Hogy most rohadtul utál engem, vagy csak még jobban bosszantani akar-e, arról fogalmam sincs. Erősen kapaszkodom, porra nézek, ő legalább olyan ideges, mint én. Egy pillanatra elmosolyodik és ez elég is. Búcsút veszünk egymástól, innentől már nem vagyunk urai a helyzetnek. Paul lehunja a szemét, én nem vagyok rá képes. Olykor még a katona is jobban teszi, ha nem nézi végig a halál győzelmét, de én ezt sosem tudtam megtenni. Utólag mindig beláttam, hogy a nehezebb utat választottam azzal, hogy végignéztem más szenvedését, de a halál a legalattomosabb csábító. Ha egyszer magadra vonja a figyelmét, nem ereszt mindaddig, míg meg nem mutatja neked. Ő az ámulatba ejtés bajnoka. Beleveszek a nő sötét szemébe, és tudom, hogy az utolsó pillanatig ott is fogok maradni. Látom majd a rémületet, a reményt, a belenyugvást és a harcolni akarást. Az ember sosem adja csak úgy meg magát a végzetnek. A gép nagyot rándul, az alja a magasra nyújtózó fákhoz és a hegyekhez surlódik. Bízok benne, hogy a fák felfogják az zuhadás erejét. Bízok benne. Mindenben. A nő felhúzza a szemöldökét, mintha azt kérdezni. Félsz? Nem pislogok. Tárgyak repülnek be elém, miközben ő fölszegett állal mosolyog. A következő, amit érzékelek, hogy szörnyű csikorgó hang mellett lassulunk mindaddig, míg valami meg nem állít minket. A gép eleje becsapódik, hatalmasat rándolunk. Lerepül a sisakon valami a koponyámhoz csattan, a tarkómon forróság folyik le. Vér. Tökéletesen tiszta a tudatom. Vége. Földet értünk. Feradat van. Észhez térni, kijutni, el a géptől fölmérni a károkat, menteni az életet. Feladott katona. Puha pöcs vagy. Anyádban is több kitartás volt a szülésnél. Te akarsz Delta lenni. Bele fogsz dög Egykori kiképzőnk arca rémlik fel, ahogy ez suttogja felénk. Igen, szó szerint suttogta. Sose mordított. A Delta ez nem szokás. Nem holmi amerikai haditengerészeti kommandós mozi. A határaidat saját magadnak kell átlépned, és ezen nem segít, ha a füledbe üvöltenek. A fizikális képességnél sokkal több kell ahhoz, hogy végigcsinád. Akkor ott a suttogás is céltért, mert gyűlöltem minden mocskos szaváért. Aztán jó párszor eljött a pillanat, amikor értelmet nyert a mormolás, a gúnyolódás és a halk fenyegetés. Ez is olyan pillanat. Az egykori suttogott szavak sarkalnak arra, hogy kinyissam a szemem, és valóban felmérjem a károkat, keresem az emberi életet, ami menthető. A testem végzi a dolgát, az elmém emlékezik.